רבי אנחנו נטען בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו והשופט יקבע את מה שיקבע אבל הצדק איתנו. בית המשפט! זכות לצייק! (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) בית המשפט, בית המשפט, כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט. אתה הנאשם? לא, לא, אני הנאשם. אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אפשר לדעת מי ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הזדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנני אני הולך לטות עכשיו בפסק הדין. מאחר שנאשם מעל בכספי ציבור בסך של שני מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשווייץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה, אני גוזר על הנאשם קנס של מאה חמישים אלף לירות בפועל. מה? אה, יש, מה אמרתי? מאה חמישים אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים, עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטאס כווהאצ' אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על מונח השופט לא, זה לא, זה לא, רבותיי, אני לא אוהב את זה מה זה, שודות בבית משפט מה הוא לוחש לך? כבוד השופט הנאשם לוחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ. באמת? אתה הבאת מעפילים? חמישים, שישים כל יום. כל הכבוד. נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה. אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה? כבר אז היו יורדים. בשלב העטולים יורדים, אני מוריד לנאשם מאה אלף לירות. הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדח בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים. אחות רחמנייה זה נוגע ללב, עשרת אלפים לירות פחות. זה הכל. אבל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה חמישת אלפים לירות, אחות רחמניה עשרת אלפים, לחמניה חצי לירק בינה קודש 2.20 לבין מי הכי... רבותיי, זה בית משפט פעם! כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה. תראה מה שאתה באיר, באיר, שמונים אלף לירות. אני גם תומך בהורים. חמישים אלף. הוא גם יתום. שלושים אלף. גמרנו. אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט. למאחר ולמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180 אלף לירות, כמובן. מה החשבון? כן. Yeah. מה, יאללה נער? יאללה נערבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם? לא. <laughs> <laughs> <laughs> יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות. <laughs> איך אנחנו מקבלים את הכסף? <laughs> איך הייתם רוצים לקבל? <laughs> בדולרים. אין <laughs> בעיה. <laughs>